<تصفيق> سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي عمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن الصفاء الا انهم هم السفهاء ولا يعلمون د سوره بقره درس مبارکه شروع نننه سبق دیار لسمهات د سوره بقره محقی آیاتونو کی بیان د منافق شورو دا آغا قباحتونا دا آغا خسلتونا او دا آغا حکمون زکر کول یوی دا زکر کو چی دی پا خلا باندی وی جستا ایمان می روڑه دے خوزل ایمان نشتا صرف کلی مگوح مسلمان دے دویم حکم او دویم صفات دا غزر کو چې د پ خپل خیال باندې خپل ګمان باندې خپل سوچ باندې ځان دمر او خيار غني چې وای ما الله لم دو کور کا د الله مخلوق لم دو کور کا د الله پیغمبر لم دو کور کا مؤمنان لم و دا دا, دا خیال او عباس گمان ده ځکه الله علیمون بزات صدور اغا دا سینو په پټو رازنو باندې هم پوها ده د خپل زان لدو کور کئی وجه ذکر کا چې دا دو کمار ده ولی ده دا د دا دا, دا, دا دا خلی وینا او دا, دا عمل دوال د یو بالمقابلہ کی ولی دی وی فی کلوب هم مارزن اصده ناجوڑ ده او مرز غره د انسان جسم الله د دو سه زنه جو کړه یو بدن او یوه روح بدن د غیب بنیاد د خوري او د خټنه کې خوده لشوې ده ادم علیه السلام الله رب العزت د خټنه پیدا کو زمونږ استاد او ټول پلار او نکه داغه داخلي کې د خاورې نه اوکو من صلاله من همایم مسنون قران وای اوس دا جسم چې کوم ده دا, دا خاورې نه پیدا دین او الله ربو عزت رب دت جسم رم خوراکونه نو اوغه دا خاورې نه ورکی کوم څه چې خاورې سره ټچ نه غدی لشي خوړې کدی اوبس کی دا د خاورې ویخمره روزی نو دی اوبس کی تنده بیماتیږي کدی روټای خوري نو دا تعلق خاورې سره ده کده سبزیانه خوري دا تعلق خاورې سره ده کده میوې جات خوري دا تعلق خاورې سره ده یعني مطلب دا د ژوندۍ د جونتي رول د پاره چې سمرم ضرورت تھی د دې جسم د پاره اون دا غې تعلق د زمکه سره ده کوم مثال په تور باندې دل رټای ورنکی او میوجات ورنکی میوې جات ورنکی نو د بیماری کی کمزوري کیږي کی. دا جسم دا د خور نه جوړ دی او د خور غذا غواړي دوی په دې جسم کې اهم شی هغه روح دی کله چې موږ سا وایو نو روح الہی دی د برن طرف نه راغلی اسماني دی نو د اغید علاج د پارا د اغید خوراک د پارا خوراکم هم اسماني دی چې هغه د الله مجید دی الله ب ذکر الله تطمئن القلوب زړه له خوشحالي او ازلیګي نو ده الله په کتاب باندې اصليګي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم معمولات زمونږ استاد سو وړاندې دي چې لوګونه تکلیف ومراوه نبی علیہ السلام مو مستمنډه والے مزبه کولو زګبدي منسکی د زړه سکون ده او موږ داسې عبادت ته چ الله سبحانه و تعالی خبر کول دي تخبل رب موج گزار چې غم دې یوناجی ربهو به خپل رب سره جرګه کړي میټینګ کړي کله وتخبل عجز وډان دې لک تاسو فاتحه کوي چې الله تعالی تربی تر رحمانی تر حیمی ته مالک استا اختیار دې الله زبنده دایما زا عجز ما نستاع عبادت کوم امتان امداد غارم الله سوال میں دادے قرآن را توخے اللہ سوال میں دادے پتابداری د پیغمبر پاک صلی الله علیہ وسلم میں کلک کی اللہ پخبر عبادت میں کلک کی سنجدی اگر کسان کلک کڑیو چی تا احسانات کڑی دي نو اگر کی منگوی سور نسا کی من النبیین و صدیقین و شہدائی و صالحین و او غیر المخذوب اليهم الله ذا خلق النار لامخه چې راګوم راښوی دي د حق لار نه اورېدلی دي او, او الله حیرانو پریشان دي چې مونچا پس روان شو د چا مرګتیاو کو نو المسلج کوم ده مسکون کې یوناجی ربهو رب سره جرګه کوي سکون د انسان جسم ته دنیا کې په حص حالت باندې نه ملایوي که وسړی و دنیا کې خوشحالي ده نو دنیا کې خوشحالي نشته چې تاسو زر روبۍ نو ته په خواهش د لاکو کې نو چې کل لاک شین نو بیا به د دوو نو چې په لاکونو نو بیا به د قرور خواهش دي نو چې قرولونو مبورشین نو بیا به د اربونو خواهش کې نو چې اربونو شین نو بیا به د ملایینو خواهش کې که چیرې دا ټوله دنیا د یو کس شي د یو کس نو بیا به د اروا مړ نه شي دا ټول دنیا چې سدي به د دنیا کې سرا اسبین الهری جواهرات دولتونه بانک بیلنس ډالر ریالونه درهمې روپې د دنیا حرا خراباله دا چې صرف د یو کس هم هغه وایي چې زما داس یو کندبل د پیسو ډکه وي ولی دنیا د هرس نه ده دا هرسې دنیا ده دا چې پور کړي نه ده ها دنیا کې داسې جون تیر کا حدیث پاک کې راځي لکه تفکری نو فکر د ټوکلې روتای سرکار دی هغه په بلډینګ سکې هغه په کورس سکې هغه په غاډی سکې او عابر السبیل یا ته مسافر نو مسافر چې جرتروانې ځان سره یو ساده راغستې وکې یخنی میو شزان نبه تاو کم او کنا بالغ ملاونو جو سر له به بالغ کما او کنوري بزان بسوره وکم بس دغه دنیا کې جنته رول غواړي ها قیمته خلک هغه دے چاچی په دنیا اخرت وګټلو چاچی په با دنیا باندې اخرت وګټلو او ډیر اسان دي ډیر اسان دي چې کله قران دی مضمون د لارشې جدا دنیا ته مال راکا نو یمن الذی یقرذ الله کرزن حسنا په تاسو کې تاسو نه رضوان شته چې الله لکه کی بیا وای دا مال خو الله وي زماره ما تالا درکڑه ده تبی خلیفه ایت تانا بی اخلا ما بیابا مالا پا دیگی گی نزخیف ده اوز پیرا که نا خو د دنیا مینه او محبت زمونگ زرکی دیزه اطرا رسیده لی ده چی منگ جائز او ناجائز ذرائع نگورو خوست طریقه بانی دنیا گٹو او د دنیا طلب که د ده چرم خل منزل مقصود تا نده رسیده لی چې اخیرت طلب کرده ده اللہ کامیاب کرده دی الله وای دا, دا زې زلګي مرزنه او ته مرز مرز د پیسو مرز د دولت مرز د منافقت مراد، مرز د بې خو الله په دا مرز سي واکاي او د بل صفات دا ذکر کو چې الله اور خصو ګردوي چې لکه صداکار کې د کارخانه دي یاره ماخد زما مطلب کو اصلاح دي زه خو دو خلک خلک د کسان روغوم علام کې کار د دا د دو قسان جنگول الله او اذا گشهور نشتا بوئی گنه اوس نه نه سبق کی د منافق یو بل ناکارہ صفات ذکر کئ کباحت ذکر کئ چې دی به حق پرس عالم تا هغه کس ته جګه د قران طالب دی قران زده کون کې هغه او بیوکوف وای الله او اذا کیل لهم کلچو ال شیدی منافقان اوتا آمنو کما آمننا سو ایمان رولای څنګه جی ایمان رولے صحابه او پنبیلی سلام باندې نو تاسو مدا خبر او ناس نہ مراد صحابه کرام قالو نو عیدئ ان نو امنو کما آمن الصفاؤ آیا مون ایمان رولوب شان دا خلکو چې بې ایمان دي بې وکوفه ایمان رولیدا وکما غلطه سورہ کاف کې الله د دین نقش ذکر کوي سورہ سواد کې اجعلل الہ تا الہ واحد ایا مون دا ګن خدایان چې سوګ دتبي زموار سوګ د سر خوږي زموار سوګ د بچو او سوګ د دانو زموار دی ډې ټولو نه یو خدای او جوړ کو دا خدای عجیب غون خبره کې او دا خبره ګوره یو پیغمبر نه هر پیغمبر کړی ده حضرت یوسف علی السلام جیل کې ده کې ديانو خوب لیدل له خوب ورته بیانای یو وی موږ ما خوب لیدل دي چې زه انګور نه جوړوم شراب تے جوڑوم باچا بانیس کوم بلورتوی ما خوب لی زما سر د دپاس آشکرائی پرتدا پکی روٹائی دی کارغان رازی زما داغ سر نر روٹائی تختائی اون دا خوب لی دلے دے تابیر را لوکا انا لنراک من المحسینین مغتا دیر پریزگارا وینو او گورا پا دی آیات کریمہ کی ہوئی کانا مغتا فریزگارا وینو الحانګه داغه یوسف علی السلام سره سماملک خنور اغلی کنا خو چې تکله نکامله استاد دی مخ نه به شغله خيږي او جګه به دي نه مخبد سپوري هغه یو فلانه دمر سپيره ده تبو یې د مخ نه چایری چان دی دا سړه دا د منافق سړی مخداسي او چ مسلمانی او پکې ایمانی الله دا مخ لج گمدې یو قسم نور د ایمان ورغی فزادت هم ایمانا دا ایمان آغا سر بده سیوا کی گی رو, رو د لیه چی دا اللہ عبادت که اغا مخنور روخانه کی گی خسته کی نو دیبا چا تم مسلمانانو تا بیسوی بیوکوفا تا تا بم بیوکوفوی چی تا قرآن از دکی منا دا آغا سوار لسوکال مخ که زدی خبری نو تا نوی خبری ولی نیز دکی وای زمان مهربان آغا سوار لسوکال مخ که چی کمی خبری د الله حبیب صلی الله علیه وسلم موږ تکړی دي د قران په شکل کې یا د احادیث متوحر په شکل کې زموږه لپاره تیدي ستا ساينسدان نن پاګه تحقیق کوي وای دا خبره خو رښتیا ده موږ له الله سوار لاسو کلام اخیوی دا, دا وای زړه خبرې نه دي دا, دا, دا دنیا اصل ده نو کما امن الصفه اوله که سنج ایمان روړ به وکفو الله جواب کوي دوخ پهل جواب نه کوي الله او اعلی خبردار انهم بشغد دې دا څوک چې وینا کوي چې دا صحابه بې وګفه دي هم صفه او دی خپل بې وګفه دي کما کلی ولا ولا کې لا علمون لګین دې سره علم نشته نه چې سره علم ني نو به څه کړته ډېره کوي عالم نه کوي کړته نه کوي کول دې سم مطلب چيني نو دا چې کم سړې علم و نه غو به مطلب عليږي او خيار سړې به د عقل خبرې کوي عقل مندې خبرې بګي حضرت عيسو عليه السلام مبارک الله وي چې عيسو عليه السلام با بزنګو کې د عقل خبرې کوي ووډاوالي بم کوي نو کله کله سړې بوډا شین بیا اوته بوته وي ولی تعلقي دین سرني او چې معشومي نو هم اوته بوته او خیار ما ژوند چې کله او خيار خبره کوي یار سړی ویل کده فلاني زو ډیر او خيار ډیره مزیدار خبره کوي اعلان کې داغه خبره د خبرزان د پاړي خو چې کله دا خبره باندې سوچو کې نو به مطلب نه ني بازه مشرا مې هغه د حکمت خبري وسري مشرا سره کې ناستل او خاص کر د دین مشرا سره دا به تر عمل ده چې سړی وسره کینی او دین یې زده کی الله وی ولا کلا یعلمون دی بل صفته و اِذَا لَكُمُ الَّذِينَ آمَنُوا كَلَّجِ مَخَامِخِ دَآگ سانو سراچ مومناندې ایمان والو سره یو ځای کیږي قالو نو وی ایمان راوړې ده مونګم مسلمان یو مونګم ستاد ما مر... پاتې مرګریو مونګ ستاب شان دکلا کیو په توحید نسته بوئے الکدغه خوڑیرلوه کار دے و اذا خلوا نو کلچی لاشیدی الا شیاطینهم اغه خپل لیدران ہوتا اغه خپل شیطانانان ہوتا اغه خپل سرکش ہوتا مشران ہوتا قالو نو ويدا منافقان انا معکم مونګه تاسو ریو چې اغه ورته یو لګه ته په برونو اله درس کې ناشوي پرون خداګم ارګره وی نو سو نحنو مستهزون مونږ ټوګو د فارتل یو اسی مولاغه کولو ها اسی مو سره ناس ته کولا مونږ ور بورې خندا کوو انما نحنو مستهزون بشک مونږ یو د دوی پورې ټوګی کوون کی الله یستهزئ بهم الله سزا د ټوک ورګې دیتا دای چې کې مې ټوک کې حق برس ته دی الله وې زب ورته سزا ورکم و يمدهم او پريودم دی لرا فی طغیانهم طاغه سرګه شهید دی کې د دی بي دی نه کې یا محون حیران او پریشان دیو به دي دی نه گله گیای الله و دغه حیران او پریشان او بیا سر نو وری وا اذا قيل لهم او کله چول شی دیتا ایمان رول خبر او منای کما امننا سو سمچی ایمان روه صحابه او خلق ایمان روه نه صحابه قالو ویدی ان انو امنو آیا مون ایمان راڑو آیا مون دا خبر اومنو کما آمن الصفحاءو لگا سنگچ ایمان روڑے دے بیوکوفو اغا حق پرستو تے نسبت بیوکوفتیاؤ کو علا خبردار انہم بے شک دوئی یکیناں دوئی ہم الصفحاءو هم دوی دقامکل دغه دی به و غفا ولاک لا يعلمون لکن دی نبویږي د تهسبته نشته و اذا لقوا الذين امنوا او کله چی مخام خشد مومنانو سره دغه کسان سره چی ایمان وروړله قالو ویدی آمنا منګ ایمان وروړې و موږ ستا مرګريو موږ تاسو ريوست تاسو مرګريو وا اذا خلوا الی او کله چې لار خپلو مشران او تا خپل لیډران تا قالو ویدی اننا ماکم اغه خپلو مشرانو او ته موږ تاسو ريو نحنو ما یقینا مونږ یو ټوک کونکو د دین د مسلمانانو پورې الله یستاذ بهم الله ب سزا د ټوک ورګی دیتا و یمذهم فی طغیانهم او پری بد دیلرا بسر کښی دی کی یمهن حیران او پریشان چې دی ب بیا لار نمومی او بی دیني طرف ته رواني واخر داوان احمد لله رب العالمين والصلاة والصلاة والصلاة والعظم ربنا اتنا في الدنيا حسنا وفي الاخرة حسنا وكنا عذاب النار وصندق.